Kaikki valtias Jumala, meidän rakas isämme, kiitos, että me saamme olla sinun suuren valtaistuimesi edessä. Saamme olla sinun kasvojasi edessä. Ja Herra, Jeesus Kristus, sinä joka olet läsnä täällä, me haluamme olla kuuntelevalla mielellä. Me haluamme olla nöyrällä mielellä. Me haluamme jättää kaiken, mikä ei kuulu tähän tämän päivän kokoukseen, rukoukseen ja muuhun. Mikä ei kuulu siihen. Herra, me haluamme jättää sen pois. Haluamme erottautua sinulle, Herra. Pyhitä meidät, Herra, itseäsi varten. Että saat puhua meille. Että saat saadaan armo kuulla, mitä sinä puhut meille. ja Auta meille Se armo, että olisimme kuulijaiset tänään, niin kuin me aina tahdomme olla, Herra. Siunaa yhdessä olemme, nimesi kunniaksi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Minulla on kuitenkin raamatun kohta, jonka mä halusin lukea tähän alkuun. Ja se on hebrealaiskirjeestä. Siinä... Luvussa kolme, jakeesta seitsemän tahdon lukea. Ja ollaan avoimella sydämellä. Tässä on näissä edellisissä jakeissa kerrottu, mitenkä Israelin kansan vaellus Mooseksen johdolla oli käynyt. Ja me, tässä on just tässä edellisessä jakeissa sanottu, että me olemme Jumalan rakennus. Annettu Jeesuksen Kristuksen haltuun, että kuullaa mitä kirjoitettiin hebrealaisille. Sen tähden, niin kuin pyhä henki sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydän tänne, niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan, kun koettelitte minua autiomaassa Siellä isänne panivat minut koetteelle ja saivat 40 vuotta kokea, mitä heille tein. Minä vihastuin heidän sukupolveensa ja sanoin, aina he sydämessään kulkevat harhaan. He eivät tahtuneet seurata minun teitäni ja niin minä vihassani vannoin, ikinä he eivät pääse minun lepäpaikkaani. Varokaa siis, veljet! Ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistani joka päivä, niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksesta. Kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Kirjoituksissa siis sanotaan, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan. Ketkä tekivät näin? Kuulivat Mutta nousivat kapinaan. Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä. Keille Jumala oli vihoissaan 40 vuotta. Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan. Keille hän vannoi, että eivät he pääse hänen lepopaikkaansa. Niille, jotka eivät totelleet. Huomaamme näin. että perille pääsyn esti epäusko. Olkaamme siis varoillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman, aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, Koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Sen sijaan me, jotka uskoimme, pääsimme perille luvattuun levon maahan. Amen. Tämä oli pitkä teksti, mutta se puhuu niin selvää kieltä. Ja me tiedämme, että Herran tulo on lähellä. Niin mä luulen, että meidän täytyy, samalla kun rohkaisemme toisia, toisiaan, niin rohkaiskaa, rohkaistaan sitten siihen, että yritetään kaikin voimin pysyä puhtaina. Että me kuullaan, mitä Herra sanoo meille.